Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre prietenie. Cea mai bună dobândă este un prieten credincios. Un prieten bun și sincer este mai apropiat decât orice rudă. Să nu faci cunoștință cu omul viclean. Prietenia cu omul viclean este o prietenie rea. Cu cei ce te vizitează numai ca să-și omoare timpul și să-ți-l omoare și pe al tău, vorbește cu ei despre Hristos, despre moarte, despre viața viitoare, despre judecată și despre iad. Și atunci ori se vor duce acasă folosiți, ori nu vor mai veni la tine să-ți răpească timpul. Fii în fața lui Dumnezeu și în fața conștiinței tale limpede ca un pâriaș. Cu oamenii să te împaci, dar cu păcatele să te cerți. Creștinul care plătește cu rău pentru rău, acela e mai rău decât păgânul. Cum va fi oare acela care plătește cu rău pentru bine? De îndată ce o cara îți aprinde inima, adu aminte de Hristos și de ranile Lui. Gândește-te că cele cele le tu sunt nemărginit mai mici decât suferințele Lui Hristos. Și atunci se va stinge ca și cu o apă ura ta. Vrăjmașul tău nu merită iertarea? Dar oare Iisus Hristos nu merită ca din dragostea pentru El să-L ierți pe aproapele care te-a jignit? E mai bine să suferi răul decât să fii pricina răului. E mai bună tristețea celui ce suferă pe nedrept decât bucuria celui ce lucrează pe nedrept. Cel ce se răzbună singur pe sine, acela e ca și cum l-ar ocărâ pe Dumnezeu, că nu e drept în judecata sa. Împotriva celui ce se răzbună singur, se va răzbuna Dumnezeu. Iartă pe cel ce te ocărește, că și tu ai nevoie de iertare de la Dumnezeu. Dacă noi iertăm, vom fi și noi iertați. Domnul a spus cuvântul acesta și nu se va lepăda de el. Cum ne vom purta cu semenii noștri, așa se va purta și Dumnezeu cu noi. Dumnezeu ne-a dat judecata noastră în mâinile noastre. De noi ține, de aici, de pe pământ, să hotărâm de mai înainte condamnarea și sentința asupra noastră. Fericit este acela care poate spune cu Sfântul Grigore Denisa, Doamne, fă cu mine ceea ce fac și eu cu alții. Cruțați-vă unii pe alții, ca să vă cruțe și pe voi, Domnul, să fim îngăduitori cu vrăjmașii noștri, pentru ca să-L dobândim pe Dumnezeu, care este tot atât de îngăduitor cu noi. Să nu ai dușmănie împotriva nici unui om, fie el chiar și rău. Altfel, rugăciunea ta nu va fi plăcută lui Dumnezeu. Cum vei spune, Doamne, miluiește-mă, când Tu nu miluiești? Zadarnice sunt rugăciunile și nevoințele omului care întreține în inimă răutatea împotriva aproapelui. Rugăciunea pomenitorului de rău e tot una cu semănatul pe piatră. Unde nu e pace, acolo nu e Dumnezeu. Când suferi din partea oamenilor vreo necinste, gândește-te la folosul pe care îl poți primi dacă suporți cu inimă blajină. Când vei suferi necinstă de la oameni, să știi că aceasta Dumnezeu o trimite pentru slava ta. Trebuie să ne rugăm și pentru vrăjmași, căci ei de multe ori nu-și dau seama ce fac. Ba mai mult, ei pot fi socotiți și binefăcători ai noștri, căci prin atacurile lor, ei ne întăresc în virtute, ne smeresc Duhul până la pământ, iar în ceruri ne pregătesc cu unele paradisului. Pe vrăjmași trebuie să-i socotim, deci, ca pe niște binefăcători. Cum să nu le mulțumim? Cum să nu ne rugăm și pentru ei ca Domnul să-i păzească și să-i mântuiască, când se cuvine să ne rugăm pentru ei mai mult decât pentru binefăcătorii noștri? Însă sentimentul de cinste ar trebui și trebuie să ne îndemne către împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Iubește-ți vrăjmașii și vei deveni prietenul lui Dumnezeu. Oh.